Ганс Хрістіан Андерсен. Рідке каченя. Добре було за містом Наступило літо Жито жовтіло, овес зеленів, сіно склали в купиці, І на зеленому лузі ходив чорногуз на своїх довгих червоних ногах Та белькотав по-єгипетськи Цієї мови він навчився від матері за полями та луками простягалися великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера Справді, чудово було за містом влітку У сонячному сяйві стояв старий хутір, обведений глибоким каналом на смузі землі від кам'янистої огорожі до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли стояти під ними, випроставшись на весь зріст. Там було так дико, як у глухому лісі. І там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно. Їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Іншим качкам було приємніше плавати в канавах, ніж сидіти тут під лопухами та кахкати з нею. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним. Піп! Почулося звідти, і всі жовтки в яєчках стали каченятами і висунули голівки. «Ках! Ках!» – відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли, і озиралися на всі боки під зеленим листям. Мати дозволила їм дивитися скільки завгодно, бо зелений колір корисний для очей Який світ великий, дивувалися малята Ще пак, зараз для них було куди більше простору Ви думаєте, що це вже й світ, сказала мати він тягнеться ще далеко, ген по той бік садка, аж до ниви, але там я й сама ніколи не бувала. Ну, ви вже всі тут, спитала вона, встаючи. Ой, ще ні, найбільше яйце і досі лежить, і коли цьому буде кінець? Скоро мені це зовсім набридне. І вона сіла знову. Ну, як справи? спитала стара качка, що прийшла її одвідати. Довго тягнеться з одним яйцем, відповіла качка мати з гнізда. Ніяк не тріскається, але подивись на інших. Чи це не наймиліший каченята з усіх, які ми бачили? Усі як одне викопаний батько. А ано, покажи мені те яйце, що не тріскається, сказала стара качка. Повір мені, це індиче яйце. Мене теж колись обдурили так, і я мала багато. То лиха й клопоту з малими. Вони ж бояться води. Я їх ніяк не могла туди загнати. Я вже кахкала і клацала, але нічого не допомагало. Ну, покажи мені, яйце. Так і є. Це індиче. Залиш його краще та йди вчити своїх дітей плавати. Ні, я ще трошки посиджу, відповіла качка мати. Коли я вже так довго сиділа, то можу посидіти ще трохи. Ну, як хочеш, сказала стара і пішла. Нарешті? Кріснуло велике яйце Піп, піп, промовило пташеня І видряпалося звідти Воно було таке велике та гидке Яке здоровенне, сказала качка «Жодне не схоже на нього. Невже це індича? Ну, та це ми скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелося його туди силою штовхнути». Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах Качка мати з усією своєю родиною пішла до канави Плюсь стрибнула вона у воду «Ках! Ках!» Покликала вона, і каченята, одне за одним, плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з голівками, але вони виринули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі з собою, каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма. Ні, це не індича сказала качка. Бач, як гарно гребе воно лапками, як рівно тримається. Це моє рідне дитя. Ні, справді воно нічогеньке, коли до нього добре придивитися. «Ках, ках, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ». Представити вас на пташиному подвір'ї Тільки тримайтеся ближче до мене Щоб хтось на вас бува не наступив А головне, бережіться кішки І вони пішли на пташини подвір'я там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за риб'ячу голівку, а дісталася вона кішці. «Дивіться, так буває на світі!» – сказала мати каченятам, облизуючи дзьобик, бо їй самій хотілося риб'ячої голівки. «Ну, ну, ворушіть лапками!» – мовила вона. «Дивіться!» Привітайтеся та нижче вклоніться О тій старій качці Вона тут найзнатніша Вона іспанської крові Через те така гладка І бачите в неї червоний клаптик на нозі Це надзвичайно красиво І найвища відзнака Яку тільки може мати качка це значить, що її не хочуть хазяї загубити Її мусять пізнавати і тварини, і люди Шаркніть їй ніжкою Не загинайте лапок всередину Добре виховане каченя тримає широко ноги, як це робить батько і мати Ось так, ну, схиліть шийки і скажіть «ках» Вони так і зробили. Але всі інші качки оглядали їх і казали в голос. «Дивіться, ще ціла юрба, наче нас самих тут мало. Фу, яке гидке, качення ми його не приймемо!» І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скобнула його за потилицю. «Оближ його!» сказала качка мати. Воно ж нікому нічого поганого не зробило. «Може й так, але воно ж таке велике та не зграбне», відповіла качка, що скубнула каченя. «Його треба прогнати». «Хороші діти в цієї матері», промовила стара качка з клаптиком на нозі. «Усі гарні, крім одного». «Яка не вдалося! Я б хотіла, щоб його виправили!» «Це неможливо, ваша милости!» Сказала качка мати. Воно хоч не красиве, але в нього лагідна вдача. І плаває воно теж чудово. Я навіть дозволю собі сказати, що ліпше за інших. Я гадаю, воно покращає з часом, або принаймні стане хоч менше зростом. Воно надто довго лежало в яйці, і тому немає належного вигляду. І вона почухала йому спинку і погладила пір'ячко. Дотож, ж, це селезень, вела вона далі, а для них зовнішність не так багато значить. Я думаю, він буде дужим і виб'ється на дорогу. А інші каченята дуже милі, сказала стара качка. Ну, будьте як дома, а якщо знайдете риб'ячу голівку, принесіть її мені. І каченята стали поводитись, як дома. Але бідне каченя, що останнє вилупилось з яйця і було таке погане, клювали, штовхали, з нього глузували і качки, і кури. «Воно занадто велике», – казали всі, а... – Індик, що народився зі шпорами на ногах і через це вважав себе за імператора, надувся, як корабель на всіх парусах, підбіг докаченяти, Ізабель котів так сердито, що гребень у нього зовсім почервонів. Бідне Каченя не знало, що робити, куди подітися, його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно стало посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день, а далі ставало ще гірше і гірше. Усі гнали бідолаху, навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали «Хоч би кішка тебе з'їла гидку потвару!» І навіть мати казала «Хоч би мої очі тебе не бачили!» Качки скубали його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птицю, штовхала його ногою і не витримало, побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули. «Це тому, що я таке гидке?» – подумала каченя і заплющило очі. Але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч просиділо там каченя, втомлене та засмучене. Вранці дикі качки злетіли вгору і помітили нового товариша. «Хто ти?» – спитали вони, та каченя лише поверталося на всі боки і вклонялося, як уміло. «Ти таке поганюче!» – сказали дикі качки. «Але це нам байдуже, якщо ти не одружишся ні з ким з нашої родини!» Бідне. Воно, звичайно, і не думало про одруження, тільки б йому дозволили посидіти в очереті і напитися трохи болотяної води. Так просиділо воно цілих два дні. А потім прилетіли два диких гусаки. Вони були дуже зухвалі. «Слухай, друже!» Сказали вони, ти такий нечупара, що дійсно не зможеш нам заважати. Хочеш жити з нами і бути перелітним птахом? Ха -ха. Тут недалечко є інше болото. Там живуть гарненькі дикі гуски-панночки. Вони вміють казати «раб-раб». Ти такий потворний, ха -ха, що ще чого доброго матимеш у них великий успіх. Піф. Пав. Почулося раптом, і обидва гусачки впали мертвими в очерет, а вода почервоніла від їхньої крові. Пів. «Паф!» – залунало знову, і цілі табуни диких гусей знялися над очеретом. Ще і ще лунали постріли. Це було велике полювання. Мисливці обступили все болото. Деякі навіть засіли на гілках дерев. Сивий дим хмарами оповивав дерева і сталився ген над водою. По болоту ляпотіли собаки. Ляп, ляп, комиші та осока хиталися на всі боки. Який це був жах для бідного каченяти! Воно повернуло голову, щоб заховати її під крило, але в ту ж мить... Страшний, величезний собака опинився перед ним... Він висолопив язик, а очі його горіли люто, жахливо. Він простяг свою морду просто до каченяти, показав гострі зуби і ляп, ляп. Пішов далі, не схопивши каченяти. О, яке щастя, зітхнула каченя. Я таке гідке, що навіть собака не схотів мене вкусити. І воно причаїлося в очереті і лежало нерухому, поки пролітав дріб і постріл лунав за пострілом. Тільки надвечір стало спокійно, але бідне каченя не наважувалося підвестися. Воно почекало ще кілька годин, потім обережно озирнулося і дременуло щосили якнайдалі від болота. Воно бігло через поля і луки, але знялася така буря, що воно ледве рухалося. Уже на ніч каченя дісталося до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що от-от готова була впасти, але сама не знала, на який бік, а тому лишалася стояти. Буря скаженіла і підхоплювала каченя. Погода ставала все гіршою та гіршою. Вітер дущав. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверця та хатинки зіскочили з однієї завіси і так покривилися, що можна прослизнути крізь щілину в кімнату. Воно так і зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком. Він умів вигинати спинку догою та вуркотіти Він навіть пускав іскри, коли його гладили проти шерсті У курки були зовсім маленькі куці-ніжки І тому її звали Курочка-Куцоніжка Вона старанно несла яєчка, і бабуся любила її як доню Вранці... Вони відразу помітили чуже каченя, і кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати. Що там таке? спитала бабуся і подивилася навколо. Але вона не добачала, і їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя. Ой, це хороша знахідка. Сказала бабуся «Тепер у мене будуть і качині яйця Якщо це тільки не селезень Ну, та ми можемо про це дізнатися» І от каченя залишили на три тижні на пробу Але воно не знесло жодного яйця Кіт був паном у хаті а курка почувала себе господинею, і вони завжди казали ми і світ, тому що вважали себе половиною світу і до того ж кращою. Каченяті здавалося, що можна бути й іншої думки з приводу цього, але заперечень курка не терпіла. А чи ти віш нести яйця? спитала вона. «Ні? Ну, то краще побовч!» І кіт запитав. «А ти вмієш вигинати спину, котіти та пускати іскри?» «Ні!» Значить, ти не можеш мати своєї думки Коли говорять розумні люди Каченя ховалася в куток І настрій у нього був поганий Воно згадувало свіже повітря І сонячне проміння Раптом йому так захотілося поплавати на воді, що воно не витримало і сказало про це курці. «Що з тобою сталося, ку ку, -ку, -ку, -ку здивувалася курка. «Тобі нічого робити, тому і лізуть у голову такі дурниці, не яйця або ворка ко ко ко, -ко, -ко, -ко і все минеться, ку-ку-ку». але це так добре!» Плавати на воді, сказала каченя. Так чудово почувати її над головою і пірнати до самого дна. Справді, Ко-Ко-Ко, велика втіха, сказала курка. Та ти збожеволіло, спитай хоча б ко ко кота -ко Любить він плавати або пірнати? Я вже не кажу про себе. Спитай нарешті саму нашу хазяйку, стару бабусю Розумнішої за неї немає нікого кого на світі Ти думаєш, у неї є бажання плавати або пірнати у воду з головою? Ти мене не розумієш, промовила каченя ко, -ко, -ко, -ко коли вже ми? Тебе не розуміємо То хто ж тоді може Тебе зрозуміти Ти хочеш бути розумнішим За кококота І бабусю Про себе я вже й не говорю Не дурій дитино А дякуй за все Те хороше, що для тебе Зроблено Хіба ти не живеш У теплій кімнаті, Не маєш товариства Від якого можна де чого навчитися, ко-ко-ко-ко, але ти дурний базіка і з тобою не варто говорити. Повір мені, я бажаю тобі добра. Я, кака кажу, неприємні речі, але з цього тільки можна пізнати справжніх друзів, навчися ж нести яйця або ворко -ко та пускати із кикикери. Мені здається, я краще піду світ за очі, сказало каченя. Щасливої дороги, ко-ко-ко, відповіла курка І каченя пішло Воно плавало по воді, пірнало Але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його От настала й осінь Листя в лісі пожовкло й поріділо Вітер зривав його, і воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно. З важких хмар сипався град і сніг. На тину стояв круг і кричав від холоду. «Кру! Кру!» Справді, можна було замерзнути, лише подумавши про такий холод. Напевне, бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, з-за кущів з'явилася зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачило таких прекрасних створінь. Сніжно-білі, з довгими гнучкими шиями, то були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у вирій за безкраї моря. Вони піднеслися високо, високо, а маленьке, гидке каченя охопило дивне хвилювання. Воно закрутилося на воді, як колесо, витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалося. Воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів, від щасливих птахів. І як тільки вони зникли з його очей, качення пірнуло на дно, а коли випливло, було як не своє. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого ніколи. Каченя їм зовсім не заздрило, йому навіть не могла спасти на думку побажати собі такої краси. Воно було б ради, коли б хоча б качки терпіли його між собою. Бідне гидке каченя. А зима стояла така холодна, така холодна. Каченя мусило весь час плавати, щоб не дати воді замерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Каченя мусило безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилося, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці. «Проходив мимо селянин і побачив каченя. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв каченя і відніс додому жінці. Каченя відігріли. Та от діти захотіли погратися з ним!» Але каченя подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле, і кинулося з переляку в глечих з молоком. Молоко так і бризнуло по кімнаті. Хазяйка закричала і сплеснула руками, а каченя... Влетіло в діжку з маслом, а потім у макитру з борошном. Ой, на кого воно було схоже! Жінка кричала та ганялася за ним з кочергою. Діти гасали по кімнаті, ловлячи каченя. Вони голосно сміялися і верещали, збиваючи одне одного з ніг. Добре, що двері були відчинені, і каченя крізь них вистрибнуло в кущі на свіжий і холодний сніг і впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яких зазнало каченя тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, в комишах, коли сонце знову засяяло і пригріло, заспівали жайворонки, прийшла чудова весна. І каченя враз стрипануло своїми крилами, вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його, і перш ніж каченя збагнуло в чим справа, воно опинилося у величезному саду. Там стояли в цвіту яблуні і бузок розливав свої пахущі, а його довгі зелені віти схилялися над звивистим каналом. О! Тут було так прекрасно, так пахло весною. І раптом з кущів осоки випливли три прекрасні білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Каченя пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. «Я... Я полечу до них, до цих величних птахів. Хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке насмілилось наблизитись до них. Але однаково, краще хай вони уб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури, штовхає дівчина, що доглядає птицю, терпіти знову лиху зиму і всі нещастя. І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч, шумлячи пір'ям. Убийте мене. промовило бідне каченя і схилило голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що воно побачило у прозорій воді? Воно побачило. Себе самого, але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний, це був лебідь. Не біда з'явитися на світ в качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав, і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. У садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерна і найменше закричало: "Ой, ще новий!" І інші діти підхопили і раділи Теж з'явився ще новий! Діти плескали в долоні, танцювали, потім покликали батька і матір, кидали у воду хліб і тістечка і всі кричали «Новий найкращий, такий молоденький, такий чудовий!» І старі лебеді схилилися перед ним, а він – Зовсім засоромився і сховав голови під крило, не знаючи, що робити. Він був невимовно щасливий, але не загордів, бо добре, щире серце, не буває ніколи горде. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його, а тепер усі казали, що він найпрекрасніший з найпрекрасніших птахів. Бузок простягав свої віти до нього в воду, сонце сяйло ласкаво й тепло, його крила зашуміли, струнка шия піднялася, і він вигукнув радісно на повні груди Про таке щастя я навіть не мріяв Коли був гидким каченням Ганс Християн Андерсен щаслива родина. Найбільший лист у нас, звісно, лист лопуха Вдягнеш його на животик, ось тобі і фартух А покладеш у дощ на голівку пара соля Такий величезний цей лопух І він ніколи не росте один А завжди де один, там і багато, така численність І вся ця розкіш – їжа для равликів а самих білих великих равликів їли у давнину вельможні особи. Із равликів готували фрикасе, і пани, коли коштували його, казали «Ах, як смачно!». А ці великі білі равлики їли лопухи, тому і люди стали сіяти їх. Був один старий панський маєток, де вже давно не їли равликів, Бо вони чомусь попереводилися, а лопух не тільки не перевівся, він собі ріс і ріс, його нічим не можна було заглушити. Всі алеї, всі грядки заросли лопухом, так що й сад став не сад, а лопуховий ліс. Ніхто б і не здогадався, що тут був раніше сад, якщо б де-не-де не, -де не стирчали то яблунька, то сливове деревце. Ось у цьому лопуховому лісі і жила остання пара старих престарих равликів. Вони й самі не знали, скільки їм років, але дуже добре пам'ятали, що раніше їх було багато, що вони дуже старовинної іноземної породи, і що увесь цей ліс був посаджений саме для них і для їхньої. Родини. Двоє старих равликів жодного разу не виходили зі свого лісу, але знали, що десь є щось, що зветься панський маєток. Там равликів варять доти, доки вони не почорніють, а потім кладуть на срібну тацю. Що було далі, вони не знали. Вони навіть уявити собі не могли, що таке значить зваритися і лежати на срібній таці Знали тільки, що так повинно було бути, бо так робили їхні діди і прадіди Жили равлики тихо, мирно і дуже щасливо Правда, дітей у них не було, і вони взяли на виховання равлика сирітку. Але малий їх ніяк не хотів рости, адже він був звичайної простої породи. Хоча равлику матусі все здавалося, що він помітно збільшується. І вона просила равлика батька, якщо він не бачить цього так, виміряти мушлю малятка ріжками. Батько поміряв і погодився з матусею. «Якось ішов сильний дощ, аж як барабанить по лопуху», сказав Равлик -батько. «М -м – сказав Равлик-батько. «Які великі краплі», – сказала Равлик-матуся. «М -м, «Дивись, як вони потекли вниз по стеблинках. Ох, як тут буде вогко, мокро». Ні, що не кажи, а нам дано більше, ніж кому іншому у світі Що було в Бога кращого, тоді сталося нам Подивися, які у нас міцні хатинки самого народження Для нас посаджений цілий лопуховий ліс Але хотілося б знати як далеко він тянеться, і що там за ним? Нічого, сказав Равлик-батько. Уже кращого, ніж у нас тут, і бути ніде не може. Я, принаймні, кращого не шукаю. А мені, сказала Равлик-матуся, хотілося... Потрапити в маєток, зваритися і лежати на срібній таці. Цього одостоювали всіх наших предків і вже, повір, у цьому є щось піднесене. «Маєток, мабуть, давно зруйнували», – сказав Равлик-батько, «або весь заріс лопухами, так що й людям і не вибратися звідти. І чого квапитися, а ти ось вічно квапишся, і син наш туди за тобою». Адже він уже третій день повзе вгору по стебли. Просто голова обертом іде, як подивися, куди то його занесло Ну, не бурчи на нього, сказала равлик мати Він повзе обережно, він у нас розсудливий Ми ще ним навтішаємося Ах чи ж є у нас хто, крім сина, тільки для нього і живемо? Ти краще подумай, де ми будемо шукати собі невісточку Може, там, далі, в лопухах, знайдеться хтось з нашого роду «Чорні равлики без хатин є, звісно», – сказав равлик батько. «Але ж це просто людини, і забагато вони про себе думають. Але можна доручити цю справу мурахам». Вони завжди бігають взад і вперед, немов за ділом І, звісно, знають, де шукати дружину для нашого сина Знаємо, знаємо, одну красуню із красунь, сказали мурахи Тільки вона, мабуть, вам не підійде, адже вона королева Це не біда, сказали старі, а чи є у неї дім, навіть палац? Сказали мурахи Чудовий мурашник із сотнями ганочків і сіничок Дуже дякуємо, сказала равлик матуся Сину нашому нема чого лісти в мурашник Якщо у вас нема нічого кращого То ми доручимо справу комахам Вони літають і в дощ, і в сонечко І знають лопуховий ліс уздовж та упоперек «У нас є наречена для вашого сина», – сказали комарі. «Зовсім недалеко звідси на кущі Агрусу сидить у своїй хатинці один маленький равлик павночка. Вона живе сама-самісінька і якраз у такому віці, що може вийти заміж усього вста людських «Нехай вона прийде до нас», – сказали старі. «У нашого сина цілий лопуховий ліс, а у неї ж лише один кущ». Комарики полетіли сповістити наречену. Вона вирушила в дорогу і благополучно дісталася до лопухів аж на восьмий день мандрівки. Ось що значить чистота породи. Багате весілля справили старі. Шість світляків світили, що було сили. Правда, забава йшла тихо та лагідно. Старі не любили галасу. Равлик мати виголосила чудову промову. А от батько не міг нічого сказати, бо був дуже зворушений і тільки витирав очі від сліз. В подарунок батьки віддали оволодіння молодим увесь лопуховий ліс Сказавши при цьому, як вони все життя говорили Що кращого за цей ліс нема нічого на світі І якщо молоді будуть чесно та благородно жити То колись їм чи їхнім дітям пощастить потрапити в маєток «На срібну тацю!» Потім старів повзли в свої хатинки і більше вже не показувалися. Вони заснули. А молоді равлики стали царювати в лісі і залишили після себе велике потомство – Потрапити ж у маєток і лежати на срібній таці їм так і не довелося Тому вони вирішили, що маєток зовсім зруйнований Ніхто з ними не сперечався Значить, так воно і було І знову дощ барабанив по лопуху І знову сяєло сонечко І знову зеленів лопух і сімейство равликів було щасливе, щасливе. І вся їх родина була щаслива. Ось так. Ганс Христіан Андерсен Соловей. В Китаї ти, звичайно, це знаєш, імператор – китаєць, і всі навколо нього також китайці. Це було багато років тому, але саме через те і варто прослухати цю історію, інакше її можуть забути. Палац імператора був найрозкішнішим у світі. Весь зроблений з тонкого фарфору, дуже коштовного, але такого ламкого, що до нього страшно було й доторкнутися, і з ним треба було поводитися дуже обережно. У саду росли найчудовіші квіти, і до найкращих із них були прив'язані срібні дзвіночки. Вони дзвеніли, щоб не можна було пройти мимо, не помітивши квітів. Так тонко усе було продумано в саду імператора. Він тягся так далеко, що сам садівник не знав, де йому край. Коли йшли все далі і далі, то потрапляли уже в чудовий ліс з високими деревами і глибокими озерами. Він спускався аж до самого моря синього і глибокого, і у тому лісі жив соловей. Він так солодко співав, що навіть бідний, обтяжений турботами рибалка, коли вночі випливав закидати свої сіті, зупинявся і слухав. О, як гарно, казав він, але мусів робити своє діло і забував про пташку. Проте, коли наступного вечора соловей знову починав співати, рибалка казав те саме. Ах, як це гарно! З усіх країн світу приїздили мандрівники в столицю імператора і дивувалися з міста, палацу і саду. Та почувши солов'я, усі казали, все-таки це найкраще. Мандрівники, повернувшись додому, розповідали про нього, а вчені писали багато книжок про місто, палац і сад. І про солов'я вони теж не забували, ним вони захоплювалися найбільше. А поети складали найчудовіші вірші про солов'я в лісі над глибоким морем. Книжки розходилися по всьому світу – і деякі з них дійшли якось і до імператора. Він сидів на своєму золотому троні і читав кожну мить, покивуючи головою, бо йому приємно було читати прекрасний опис його міста, палацу і саду, та соловей усе ж таки найкращий, було написано в книжці. Що таке Сказав імператор. Соловей? Я зовсім не знаю. Невже в моїй державі і навіть у моєму саду є така пташка? Я ніколи не чув про це. Доводиться вперше дізнаватися про неї з книги. І він покликав свого камергера. Камергер був такий поважний, що коли хтось нижчий чином розмовляв з ним або наважувався спитати що-небудь, він нічого не відповідав, крім що, як відомо, нічого не означає. «Виявляється, у нас тут живе надзвичайна пташка, яка зветься Соловей», – сказав імператор. Кажуть, що вона найкраща у моїй великій державі. Чому мені про неї ніколи не доповідали? Я ніколи не чув про неї, промовив камергер. Її не представляли при дворі. Я хочу, щоб вона сьогодні ж увечері була в палаці і співала для мене, сказав імператор. Увесь світ знає про те, що є в мене, тільки я один не знаю. Я не чув раніше про солов'я, повторив Камергер, але я його шукатиму і я його знайду. Та де ж його шукати? Камергер бігав по всіх сходах, по всіх залах та коридорах, але ніхто, кого він зустрічав, не чув ані слова про солов'я. І він прибіг назад до імператора і сказав, що, напевно, той, хто написав книгу, вигадав байку. Ваша імператорська величність не може собі навіть уявити, які дурниці пишуть у книжках. «Це все вигадки, чорна магія, ніякого солов'я у нас нема!» «Але ж книгу, яку я читав, – сказав імператор, – прислав мені всевладніший імператор Японії, і в ній не може бути жодної неправди. «Я хочу почути солов'я, він мусить бути сьогодні тут!» Він матиме мою найвищу прихильність і якщо його не буде Після вечері я накажу відшмагати увесь двір Дінгпе, сказав камергер І знову забігав угору та вниз по усіх сходах та залах і коридорах Половина придворних бігали за ним Бо вони зовсім не хотіли, щоб їх шмагали у всіх було одне питання – про Солов'я, про якого знав цілий світ, але ніхто не знав при дворі. Нарешті зустріли вони на кухні бідну маленьку дівчинку. Вона сказала, «О, Боже, я добре знаю Солов'я! О, як він уміє співати!» Мені дозволено щовечора відносити моїй хворій матері недоїдки від обіду. Вона живе внизу, на березі моря. І коли я повертаюся назад, я спочиваю в лісі, і там слухаю співи солов'я. Ах, у мене виступають сльози на очах, і стає так хороше. Ніби мене мама цілує Ого-го, маленька кухарочка, сказав камергер Я дам тобі постійне місце на кухні І дозволю дивитися, як імператор обідає Якщо ти проведеш нас до солов'я Сьогодні увечері йому наказано співати. І ось вони вирушили до лісу, де завжди співав соловей, і півдвору пішло за ними. Коли вже пройшли півдороги, раптом замукала корова. О! сказали придворні. Ось він, яка виняткова сила в такій маленькій тварині Але, звичайно, ми чули його раніше Ні, це корова мукає, пояснила дівчинка Ми ще далеко від того місця Згодом заквакали жаби в болоті Чудово, зауважив придворний Бонза Я вже чув його Відзвинить, як маленькі церковні дзвоники Ні, То <рив> жаби, заперечила дівчинка Але я гадаю, що ми скоро його почуємо І ось защебетав соловей Ось він Скрикнула дівчинка, слухайте, слухайте, ось він сидить. І вона показала на маленьку сіреньку пташку на гілці. Чи це можливо, промовив камергер, я ніколи не уявляв його таким. Така проста зовнішність. Може, він втратив усі свої барви, побачивши стільки знатних осіб? «Соловейку!» – гукнула голосно маленька дівчинка. «Наш милостивий імператор бажає, щоб ти йому заспівав!» З великою втіхою і насолодою відповів Соловей і заспівав. «Дзвенить, як скляні дзвіночки!» – сказав камергер. Подивіться на це маленьке горлечко, як воно працює. Дивно, що ми раніше його не чули. Він матиме великий успіх при дворі. Може, ще поспівати імператорові? – спитав Соловей. Він думав, що імператор теж тут. О, «О, мій прекрасний, маленький соловейку!» Сказав перший камергер імператора. «Я маю щастя запросити вас сьогодні ввечері на двірське свято, де ви зачаруєте його імператорську величність своїм принадним співом». Найкраще – Мене слухати в зеленому лісі, промовив Соловей, але полетів з ними, коли почув, що цього бажає сам імператор. У палаці все було розкішно прибрано. Фарфорові стіни і підлога виблискували у світлі багатьох тисяч золотих ламп. У коридорах поставили найрозкішніші квіти, що вміли дзвеніти. Від біганини та протягів усі дзвіночки дзвеніли так, що не можна було почути жодного слова. Посередині величезної зали, де сидів імператор, височила золота жердина для солов'я. Цілий двір зібрався сюди, і навіть маленька дівчинка мала дозвіл стояти за дверима, тому що тепер їй дано було титул дійсної придворної кухарки. Усі були в найкращих убраннях і всі дивилися на маленьку сіреньку пташку, який імператор підкивував головою. Соловей співав так чудово, що на очах імператора виступили сльози і покотилися по обличчю. Тоді Соловей заспівав ще чарівніше, аж серце стискалося від його пісні. Імператор був такий задоволений, що наказав дати Соловейкові носити на шиї свій золотий черевик. Але силовейку тільки подякував, він уже мав нагороду. Я бачив сльози на очах імператора. Це найвища нагорода для мене. І він знову заспівав своїм солодким чудовим голосом. «Це наймиліше кокетство, яке ми тільки знаємо», – казали дами навколо. Вони набирали в рот води, щоб у горлі переливалося, коли до них хто заговорить, бо також уявляли себе соловейками. Навіть лакеї і покоївки заявляли, що вони дуже задоволені. А це ж багато значить. Відомо, що найважче догодити саме їм. Так, соловей мав великий успіх. Він мусив лишитися при дворі. Він мав власну клітку і право вилітати двічі в день і один раз у ночі. Йому прислуговувало дванадцять слуг, які, однак, тримали шовкову стяжку, міцно прив'язану до його ноги. Ах, через те він не мав ніякої втіхи від таких прогулянок. Ціле місто говорило про надзвичайну пташку. І коли зустрічалося двоє знайомих, то перший не міг сказати нічого іншого, крім «соло», а другий відповідав «вей». Вони зітхали і розуміли один одного. Одинадцять крамарів назвали своїх синів «солов'ями», хоча Жоден з них не мав навіть натяку на голос Одного разу імператор одержав великий пакунок На якому було написано Соловей. От, маємо нову книгу про нашу знамениту пташку Сказав імператор Але це була не книга, а скринька в ній лежав маленький штучний соловей, схожий на живого, але весь обсипаний діамантами, рубінами та сапфірами. Коли накручували штучну пташку, вона могла співати одну з мелодій, яку співав справжній соловей. При цьому... Вона водила хвостиком угору та вниз і блищала сріблом та золотом. На шиї висіла маленька стяжка, на якій було написано «Соловей імператора японського жалюгідний» порівняно з солов'єм імператора китайського. Чудово, казали всі. А той, хто приніс пташку, відразу отримав титул головного імператорського постачальника Солов'їв. Тепер нехай вони заспівають удвох. Послухаємо, який це буде дует. І вони співали разом. Але добре не виходило, бо справжній соловей щебетав по-своєму, а штучна пташка збивалася на вальси. «Це не її провина», – сказав капельмейстер. «Окремо, вона бездоганно тримає такт і співає цілком за моєю школою». Тоді і штучна пташка проспівала одна. Вона мала такий же успіх, як і справжня, але штучна виглядала далеко миліше. Вона блищала, як браслет або брошка. Тридцять три рази проспівала вона одну і ту ж мелодію і не заморилася. Її прослухали б з охотою ще раз, але імператор висловив бажання, щоб живий соловей теж проспівав щонебудь. Але де ж він подівся? Ніхто не помітив, як він вилетів у відчинене вікно до своїх зелених лісів. «Що це значить?» – сказав імператор – і усі придворні почали лаяти солов'я і називати його невдячною тварюкою. Але, на щастя, краща пташка залишилася у нас, казали вони, і штучна пташка мусила заспівати. І це вже тридцять четвертий раз усі слухали ту саму Арію. Придворний капельмейстер надзвичайно вихваляв пташку. Він навіть запевняв, що вона значно краща за солов'я. Не тільки своїми прикрасами та розкішними діамантами, але й здібностями. Тому що, бачите, панове, і головне ваша імператорська величності, ми не можемо передбачити, що саме заспіває справжній соловей. А в штучної пташки все заздалегідь відомо. Можна навіть пояснити, чому вона співає. Можна розібрати її і показати всю будову всередині плід людського розуму як розташовані валики, як вони працюють і як йдуть один за одним. «І ми тієї ж думки!» – сказали всі. І капельмейстер дістав дозвіл у наступну неділю показати пташку народові. «Так, хай і народ також послухає», – наказав імператор. Народ послухав і був такий задоволений, ніби аж сп'янів від чаю, а це зовсім по-китайськи. Всі казали о, о о о підіймали вказівний палець угору і покивували при цьому головами. І все ж таки бідні рибалки, що чули справжнього солов'я, коли він співав у лісі, Казали, звучить добре і схоже, але чогось не вистачає. Справжнього солов'я оголосили вигнаним за межі держави. Штучні пташці відвели місце на шовковій подушці біля самого ліжка імператора. Всі подарунки, одержані нею, золото і дорогоцінні камені, лежали навколо, і пташка дістала титул співця імператорського нічного столика за рангом номер перший з лівого боку. Тому що імператор вважав заважливіший той бік, де серце, а серце навіть у імператорів також з лівого боку. А капельмейстер написав твір на двадцять томів про штучну пташку. Це був такий мудрований і такий довгий твір з найважчих китайських слів, що всі запевняли, ніби прочитали його і зрозуміли. Інакше б їх відшмагали і оголосили дурнями. Так минув цілий рік. Імператор, увесь двір і навіть увесь народ знали на пам'ять кожну ноту з пісні штучної пташки. І саме через це вона їм подобалася ще дужче. Вони могли самі їй підспівувати. Вуличні хлопчаки співали цві цвіть цві, цві тьох «Тьох-тьох-тьох-тьох», і імператор співав так само. О, це було справді чудово! Та якось увечері, коли штучна пташка, здавалося, співала краще, ніж будь-коли, а імператор лежав у ліжку, слухаючи її, у неї щось зашипіло всередині, ш -ш -ш -ш, потім тріснуло, усі коліщатка закрутила. Тилися, і музика змовкла Імператор зіскочив умить з ліжка І наказав покликати свого придворного медика Але чим той міг допомогти Тоді послали погодинникаря І після довгих розпитів та оглядин Він трохи привів пташку до ладу Але сказав, що з нею треба поводитися обережно Бо валики стерлися а встановити нові, щоби пташка співала, як колись, неможливо. Це було велике горе. Тільки раз на рік дозволялося заводити пташку. Проте капельмейстер сказав коротку, але повно мудрованих слів про мову і зазначив, що з пташкою усе в порядку, значить, причин сумувати немає. Минуло п'ять років, і країну спіткало справжнє велике горе. Імператор, якого всі любили, був хворий, і казали, що він помирає. Уже був обраний новий імператор. Народ вийшов на вулицю і питав камергера, як почуває себе старий. Пх-х-х, відповідав той і трусив головою. Холодний та блідий лежав імператор у своєму великому розкішному ліжку. Увесь двір думав, що він уже мертвий, і кожен спішив вітати нового імператора. Лакеї вибігали поділитися новинами, покоївки пили базікаючи каву. Скрізь у залах і коридорах простелили килими, щоб не чути було жодного кроку. І тому в палаці було так тихо. Але імператор ще не був мертвий. Нерухомий і блідий лежав він у своєму розкішному ліжку з довгими оксамитовими завісами і важкими золотими китицями. Вгорі було відчинене вікно, і місяць світив на імператора і штучну пташку. Бідний імператор ледве міг дихати. Йому здавалося, ніби хтось сидить на його грудях. Він розплющив очі і побачив, що це смерть. Вона одягла на себе золоту корону і в одній руці тримала імператорську золоту шаблю, а в другій – його пишний прапор, а навколо і складок великих оксамитових завіз визирали дивні голови, одні потворні, інші милі і ласкаві. То були всі злі і добрі діла імператора, що дивилися на нього тепер, коли смерть сиділа на його серці. «А пам'ятаєш ти це?» – шепотіли одне за одним. «А пригадуєш ти це?» І вони розповідали йому так багато, що Під виступив у нього на чолі. «Я не знав цього ніколи», – казав імператор. «Музики». Музики, мого великого барабана, кричав він, я не можу слухати, що вони кажуть. Але вони вели далі, і смерть кивала головою на все, що вони говорили. Музики, музики, кричав імператор, ти Маленька, прекрасна, золота пташко, співай же, співай! Я тобі подарував стільки золота і дорогоцінностей! Я сам почепив тобі на шию мій золотий черевик! Співай же, співай! Але пташка мовчала. Не було нікого, хто б завів її, і тому вона не співала. А смерть? Усе дивилася своїми великими порожніми очима. І було тихо, так жахливо тихо. Та раптом, коли вікна почувся чудовий спів, це співав маленький живий Соловей, що сидів на гілці. Він почув про біду імператора і поспішив сюди, щоб своїми співами збудити надії, втішити його». І чим більше він співав, тим більше блідли і блідли привиди. Кров текла швидше і швидше в ослабленому тілі імператора. І навіть сама смерть заслухалася і сказала, співай ще, соловейку, співай. А ти віддаси мені за це розкішну золоту шаблю, віддаси мені прапор. «Віддаси імператорську корону!» І смерть віддавала кожен скарб за одну пісню. А Соловей усе співав та співав, Він співав про тихе кладовище, де ростуть білі троянди, І де дихає пахощами бузок, Де свіжу траву зрошують сльози тих, хто залишився жити». Сум за своїм садком охопив смерть, і вона холодним блідим туманом полинула крізь вікно. «Дякую, дякую», – промовив імператор. «О ти, небесна маленька пташко, я добре знаю тебе». Тебе я вигнав із своєї держави, а ти своїм співом відігнала від мого ліжка злих привидів. Відігнала від мого серця смерть. Як мені нагородити тебе? Ти нагородив уже мене, відповів Соловей. Я викликав сльози на твоїх очах, коли співав уперше. Цього я не забуду ніколи. Щирі сльози, ось найдорогоцінніша нагорода, від якої радіє серце. А тепер тобі треба відпочити. Зараз засни, і ти встанеш знову свіжим і здоровим. Соловей співав, а імператор полинув у солодкий сон. Який же спокійний та цілющий був цей сон. Сонце світило у вікно, коли він прокинувся міцним та здоровим. Ніхто зі слуг ще не повернувся, бо всі думали, що він умер. Тільки Соловей сидів біля нього і співав. «Ти мусиш залишитися у мене назавжди», – сказав імператор. «Ти співатимеш, коли сам захочеш, а штучну пташку!» Я розіб'ю на тисячу скалок! Не роби цього, заперечив Соловей. Усе, що вона могла зробити хорошого, вона зробила. Бережи її, як і досі беріг. А я не можу жити в палаці. Але дозволь мені прилітати, коли я сам захочу. Вечорами я сидітиму на гілці край твого вікна і співами розважатиму тебе. Я співатиму тобі про щасливих і про нещасних, співатиму про добре і зле, про все, що діється навколо і що ховається від тебе. Маленька співоча пташка літає всюди і до бідного рибалки, і під дах селянина, до всіх, хто далеко від тебе і твого двору. Я люблю твоє серце більше за твою корону, я прилітатиму і співатиму тобі, але пообіцяй мені лише одне. «Усе!» – сказав імператор і притиснув важку від золота шаблю до свого серця. «Про одне, прошу тебе. Нікому не розказуй, що ти маєш маленьку пташку, яка розповідає тобі про все. Так? «Буде краще!» І Соловей полетів. Слуги зайшли подивитися на мертвого імператора. І застигли на порозі. А імператор сказав «Доброго ранку!»